Dende a Ría do Burgo, exactamente do outro lado do Paseo do Burgo Con todos e con todas vos, Juan Ortiz, Jordel en Twitter Como supoño que xa saberedes se está desescoitar este Kilómetros de Balde Un podcast que gravo mentras camiño para contarvos as miñas lerias E que ten a súa versión en castelán o Kilómetros Gratis Que tamén vos convido a que escoitedes Oxe é lunes 29 de xuño de 2020 O santo do meu sobrinho Pablo e, En fin, de que vos vou falar oxe? Oxe vou vos falar do iPad <ríe> Si, supoño que, non sei, falar do iPad a estas alturas é un pouco estrano, non? Porque creo que se cumprieron 10 anos da súa primeira versión hai uns meses, pero eu non tiven iPad ata pois máis ou menos fará un ano agora. Un ano e uns meses. Máis ou menos coincidiu cando saiu o iPad Air, viña a ser unha especie de modelo entre o iPad normal ou o iPad de estudantes, a verdade é que xa tampouco ese agora mesmo a gama. E, e o iPad Pro, un prezo bastante máis moderado que o do iPad Pro, e bastantes das características que sí que, que, se, que ten o iPad, por entre outras cousas, permitía a utilización do Apple Pencil, co, que, bueno, que foi unha das cousas que me animou a mercalo, deseito que tipo podes tomar notas como se fosen a man alzada directamente no iPad. E animeime a falar vos oxe de esta, vamos, do iPad, da miña experiencia co iPad, porque, como imaxino que moitos ou moitas de vos saberedes, houbo unha nova keynote de Apple para presentar os novos sistemas operativos, non só do iPad, senón tamén de Mac, de, do reloxo e de todo isto. E, entre outras cousas, o que fixeron foi anunciar que, de fábrica, por así decir, varias das características que eu estou a utilizar cunha aplicación que se chama Notability, Como decía antes, van estar de serie Na aplicación Notas eh, Son unhas cuantas cousas Que están a facer Moitísimo máis sinxelo A utilización do iPad E, e polo que vos recomendo Digamos que eu convencime de mercar o iPad Cando levaba Vamos, de feito tiña mercado uns cuantos iPads Pero non para uso personal Senón para outra xente Para regalar algúns e, e por encargo directamente a outros Mercar un para o meu pai, outro para a miña sogra Outro para Eva, e penso que algún máis, o que pase que agora xa tampouco te... me lembro demasiado. E por fin caeu un para min. E porque que o mercai? Bueno, pois aparte deso, de porque o precio era bastante contenido, tiña unhas características que sí que xa me apetecían, e porque botaba, sobre todo en falta, unha plataforma que me permitise traballar con PDFs de xeito cómodo. Tanto a nivel particular como a nivel de traballo. E aparte tamén... Botaba moito en falta ter un trebello electrónico que me permitise leer cómics Porque eu estou xa moi acostumado a ler todo neste formato e Os formatos físicos cada vez danme máis preguiza Así que esas foron as dúas cousas Bueno, dos cómics, se acaso xa vos falarei noutra ocasión O que sí que vos podo comentar é que aumentou moitísimo o que a lectura de cómics Eh, estou moi contento tamén por esa banda Pero aparte de eso O tema dos PDFs Traballar con PDFs Teño que ler bastante Incluso normativa oficial eh, O boletín de Galicia O BOE de Cando en Vez Cosas así, non? Memorias Bueno, moita documentación Que chega en ese formato en PDF Moitas veces Ao final o que estaba a facer Era leela no ordenador E iso é un coñazo, as cousas como son Entón, tela no iPad e poder sentarte, sair da mesa e non estar mirando o ordenador Senón estar nun sofá e todo iso ben, super ben Sobre todo sete as ferramentas adecuadas para poder tomar notas Que aplicacións son as que utilizo eu? Para ler exactamente PDFs, ou sea, para traballar directamente con PDFs a que utilizo, sobre todo, chámase PDF Expert. PDF Expert ten un sistema moi completo de anotación que permite un montón de cousas. E mesmo incluso a edición, é dicir, podes cambiar textos que venen en, en, en nos PDFs. Cousa que parece unha tontería, pero eu fago bastante a menudo porque a atopo bastantes erratas nalgúns dos PDFs cos que traballo Eh, teño esa manía de, se as detecto, corregir esas erratas O único problema é que é unha aplicación, realmente eu non me lembro cando a Merkey, pero si sí, creo recordar, non é barata. Encima, se, que, se o que queres é editar, aparte de anotar, tens que pagar, non sei, como 50 e tantos euros o mes en ao mesmo non, perdón, ao ano, e teño esa mesma aplicación tamén no iMac, aí teño a posibilidad de edición. Entón, o que fago é eh, cada vez que teño que cambiar algún texto, facer no iMac en vez de no iPad. Pero xa vos digo, no iPad o que tomar notas, engadir comentarios, mesmo incluso xa non anotar cousas por riba do que está escrito, das fallas que, que ti tes, senón que incluso esa posibilidade de engadir follas en blanco engadense dun xeito sincerísimo e a partir dai pois, escribes ti o, o que che pete no? ten tamén outras cosas que me molan moito, como por exemplo o sistema este de, a vista de miniaturas, en vez de ser a base dunha barra lateral o que se presentan son todas a vez o que quere decir que, que as atopas sobre todo se son PDFs longos dun xeito moito máis sinxelo e a parte tamén te permite filtrar entre as que non están anotadas e as que están anotadas. E por tanto, moito máis rápido tamén ás veces facer as búsquedas. Bueno, non vos vou falar máis dela, votádelle un ollo, mirad algunha review en YouTube porque senón isto vai quedar moi longo. E a outra utilidade que lle topo ao iPad, que bueno, que non ten que ver exactamente con PDFs, pero tamén un pouquiño. Tratase de Notability, que é unha aplicación para tomar notas e que, por exemplo, é o que estiven a utilizar durante todas estas sesións do máster que estou a facer. Ti colles as eh, notas a man alzada, e esta aplicación permite moitas cousas. Por exemplo, unha das novedades que trai este novo sistema operativo de Apple, que ti debuxas un círculo mal feito, claro, e de repente o círculo aparece perfecto ou un cuadrado ou un pentágono todo eso notability faino xa a día de hoxe tamén ten o recoñecemento de caracteres es decir, ti escribes algo, un texto, un párrafo que sexa a man alzada e, e notability é capaz de pasarcho a a texto, vamos, fai un ACR ou podes pasar a texto Canto máis o utilizas, máis menos erros contén ese texto, así que súper estupendo. Unha aplicación que permite varios fondos de papel, con varios tramados en plan cuadrícula, en plan rayado. En fin, unha aplicación que cando a utilizas podes engadirlle fotos, podes engadirlle audios, podes engadirlle PDFs propiamente... En fin, unha aplicación a que lle estou a sacar moitísimo partido e que agora mesmo podo eh, casi decir que teño prescindido absolutamente do que son as notas con bolígrafo e papel, prescindindas libretas. No traballo non tanto no que se refire aos recados que teño que coller cando chaman por teléfono, xa teño ganas tamén de voltar á oficina e eh, facer traballo presencial, porque, polo de agora, ainda non estou... Estou a, tra... a teletraballar, valla. Eh, nada máis. A utilización do iPad, a vez que o Apple Pencil, pareceme que todo un must se traballa, sobre todo, moito con PDFs. Que as oportunidades agora que temos, é dicir, o habano de prezos é amplo, incluso, bueno, un non recomendaría realmente Bueno, estou máis chegando a Nacional 6, aumentará de súpeto o ruido de fondo cos coches, aínda que estou xa a rematar. Simplemente decir que realmente eu se podo, non me mercaría a versión de estudantes, porque penso que vai quedar moi pequena por prestacións do, de hardware moi cedo. Este que teño eu o iPad Air, Vai bastante, bastante, bastante ben, hai que recoñecer eso O que pase que tamén, mmm, despois de usalo, non vou decir que diario, pero casi Se tivese eu agora mesmo que mercar, igual facía un esforzo un pouco maior E eh, mercaba directamente o iPad Pro en vez, de, en vez de este iPad Air Ainda que xa digo, cumple, eh? cumple perfectamente ou casi perfectamente Poucas veces realmente botei en falta o iPad Pro Veña Normalmente estes temas os deixo para o quilómetros gratis, e aquí falo máis ben de outro tipo de recomendacións, oxe, deume por aí e, e cambiai a temática. Vai ser no quilómetros gratis no que vos recomende unha lectura. Xaumeus, se todo vai ben, ou luns que ven, aquí de novo, con todos e todas vos. Moitas gracias por chegar ata aquí e ata a próxima.